Про тебе посміхнулася вона. А чому б мали забути про одну з найзнаменитіших і найвродливіших жінок планети? Ще вона заїде до свого маєтку поблизу Ніци, де одягне, звісно, жодного разу не вдягану, довгу, розкішну білу сукню, який контраст у дзеркалі з її справді шоколадним кольором шкіри. А на балу до неї підійде високий, але не надто, може, на голову двій вищий спортивного складу чоловік. Випадкових людей на князівських балах не буває. Десь Таумі бачила цього чоловіка з сірими, розумними, допитливими, захопливими очима. Бездоганний, чорний смокінг на ньому оцінила. Чоловік скаже, що давно знає про неї і давно захоплюється. Чим посміхнеться Таумі? Всім просто скаже чоловік. Він виявиться російським бізнесменом Костянтином Бранніковим. Отак, просто російський бізнесмен. Russian бізнесмен» з бездоганною англійською мовою, який не хвалиться своїми статками, вміє підтримувати розмову і трохи посмішити. Таумі знає, ті далекі рішення їй розповідали, помішані на Монако. Кожен багатий східний екзот прагне мати, якщо не дім, то квартиру тут, у тісному дорогочому Монако. Вона мовби ненароком поцікавилась про це у пана Кості. Костян, яке дивне ім'я, подумала. «Так, у нього є у Монако квартира, куплена років п'ять тому», – підтвердив родливий Рашен. «Будинок ні, будинки ліпше мати на просторі, в горах, на березі моря, з гарним краєвидом, а не видом телекомунікації, поміж інших осель». «Он як?» – подумала Таумі. «Був їхній танець». Костя вів паркменерку обережно, навіть трепетно, елегантно, і вона це належним чином оцінила». Були два келихи легкого, дорогого вина, які випили вже поруч. Росіянин не нав'язувався у провожаті, але сказав, що її ніколи не забуде і не втратить, якщо міста умість, звісно, цього забажає, якщо її воля. Моя воля – виспатися. Я тільки два дні тому прилетіла з Америки. Я приїхала з Парижа, я та умів мовкла. Її голова кудись ледь, ледь пливла от випитого вина чи захоплення цим чоловіком лише трохи, напевне, старшим за неї. На віллі, її віллі, вона насамперед зв'язалася зі своїм інтернет-агентом і замовила пошук. Костянтин Бранніков виявився російським олігархом, котрий входив до другого десятка найбагатших людей цієї загадкової країни. Нафтовий, гірничодобовний і будівельний магнат. Окрім нерухомості в Росії, мав квартири в Монако і Венеції, замки у французьких Хальпах і Швейцарії, будинок у Лондоні, яхту і власний літак. Правда, одружений, має сина і доньку. Син майже дорослий, вчиться в Оксфорді. Дружина Наталія – теж бізнесмен, два роки, як живуть окремо. Що ж їхня справа, – посміхнулася Таумі. Були в неї романи із одруженими чоловіками, де заради неї розлучались без сподівання на одруження. Таумі солодко потяглась. Нагадувала «Пантеру» перед стрибком. В наступної миті її мобільник повідомив, що надійшла есемеска. «Іветта Сімпсоні» – такими були два слова. Номер, з якого посилали повідомлення, не відхідлись. Все ж Таумі негайно набрала один із номерів Івети. «Ти здивувалась, Івета, Навіщо ти дзвониш?» «Але ж ти прислала есемеску». «Я? Ніякої есемески я тобі не прислала. Я вже повністю одужала і ненавиджу тебе», – сказала Івета. Але ти та Івета вже вимкнулась. Розвучена таомі хотіла подзвонити до служби охорони інтересів працівників модельного агентства. Та передумала, по-перше, на дворі ніч. По-друге, навряд чи вони зможуть чимось допомогти. Якщо надійна система охорони і її стільникового зв'язку зламано, а те, звідки телефонують, визначити неможливо, то так само не зможуть визначити, хто ж насправді прислав смс-ку, хто. Хтось доволі могутній, хто заповзявся її тероризувати, позбавляти спокою, погрожуючи, демонструючи свою владу над нею і свої можливості. Клятий карлик Джавіртан і його команда? Напевне. Або ті, з ким вони зв'язані. Підкоритись, виконати їх дурну умову? Ні за що. Вона – Таумі Рембел. І все ж, чому і Іветта Сімпсоні? Враз Таумі пригадала слова Джавіртана – Слова Джавертана про те, що довелось оберігати її таємниці від посягань журналюх та інших набридливих осіб, що він може їй влаштувати всілякі капості. Отже, Івета, так, їй нагадували, що історія з фокусами, з тимчасовим затемненням чи божевіллям Івети Сімпсоні була також ними підлаштована. Адже про зовнішній вплив казав і психоаналітик Річардсон. «Все одно треба спати», – вирішила Таумі. «Треба спати. Я ще поборюся». Даремно я когось сьогодні не підчепила. І сер Бартон, і Річард Вайтернс натякали, що готові. Готові бути до моїх послуг. І я хотіла благопристойно виглядати в очах цього Рашана. Коли вона направлялася, щоб прийняти душ, раптом почула постріли. Кинулась до вікна. Небо за вікнами віли, над морем, було розцвічене цілим сузір'єм яскравих вогняних квітів. І вона зрозуміла, що цей салют, цей феєрверк призначений саме для неї. І влаштував цей Рашен, Russian... Росії, як там по-їхньому, Росіянин, рос я Рушен, Рашен, Росс... Костя. Та в стояла і посміхалась. Феєрверк все не стихав, лише посилювався. І це, незважаючи на категоричну заборону в ніці і околицях міста, чи не на всьому лазоровому березі нічних феєрверків, котрі могли порушити спокій вельможних мешканців курортного міста. Виходить, плювати хотів Рашен Костя на заборони, і загрозу величезного, може й у сотні тисяч штрафу, казали, що десь тисяч євро за хвилину салюту. А салют-фаєрверк тривав уже добрих чверть години. Таумі охоплювало дедалі більше збудження. Вона вже нагадувала кішку, котра вирушає на полювання. На нашорошені на вушка чутливо вслухаються в звуки, ніздрі, що роздуваються і вбирають з удвоєною, а то й утроєною силою довколишні запахи. Горять, аж палахкодять очі. Як була в легенькому накинутому на опашку халатику, Таумі босоніж збігла донизу. Охоронцеві, що підвівся з-за столика біля дверей, Змахнула рукою, не треба мене супроводжувати. Спочатку зійшла на балкончик, спеціально обладнаний для неї на краю тераси над морем. Помилувалась звідти фаєрверком, що не припинявся. Навіть посилився. Можливо, з яхти, яка біліла десь там у морі, а бінокль чи підзорну трубу побачила її фігурку на фоні передранкового берега. Та вам і подумала, чи не кинутись звідси з балкончика в море. «Зараз літо, вода, напевно, дуже тепла», – згадала свій політ в океан, коли була викинута тим дурним Люлебургом. «Ах, Вінсент, Вінсент, шалений, як і вона, хоча сміща вразливіша, схожий на дитину, якої відібрали цукерку, коли довідувався про чергову її примху чи бачив флірт на якомусь балу або прийомі».